Robert Louis Stevenson Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete Felolvassa Hirtling István Az ajtó története Utterson ügyvéd szigorú ember volt, aki minden körülmények között megőrizte komolyságát. Mosolyárnyéka sosem vetült arcára. Társalgás közben Ridegés és kimért maradt, érzelmek tekintetében pedig visszafogott. Magas, sovány testalkata, érdektelen és bánatos emberben nyomását keltette. Mindezek ellenére volt benne valami szerethető. Baráti jobb jobborok hatására felragyogott a tekintetében valami mélységesen emberi, ami szavaiban sosem tükröződött. De nem csak ezekben a vacsora utáni szótlan és ihletett pillanatokban nyilvánult meg, hanem gyakorta és jóval beszédesebben a cselekedeteiben. Önmagát is kemény kézzel fogta. Amikor egyedül volt, dzsinti volt, hogy így jöjje ki magából a jó évjárat tuborok szeretetét, és bár kedvelte a színházat, húsz éve nem lépte át a küszöbét egynek sem. Ugyanakkor Rendkívüli türelemmel viseltetett mások iránt. Néha szinte irigykedve ámult a gaztettek mögött felsejlő megszállottság kényszerítő erején, és a legszélsőségesebb esetekben is inkább segíteni akart semmit ítélkezni. káin eretnekségére, jegyezte meg nem egyszer. Hagyom, hogy mindenki a maga módjá jusson pokorra. Személyiségéből adódóan sokszor hozta úgy a sors, hogy ő volt az utolsó, tisztességes ismerős, aki jó tanáccsal szolgált a kárhozat útjára lépett embereknek. Ilyen alkalmakkor, amikor ezek a bajba jutott lelkek felkeresték, viselkedése szemelnyit sem változott. Ez kétség kívül nem esett nehezére, mivel Atterson sosem mutatta ki nyíltan az érzelmeit, és úgy tűnt, még barátságokat is hasonlóan, minden előítélettől mentesen köt. Az alázatos ember jellemzője, hogy baráti körét elfogadja olyannak, ahogyan azt készen kapja az élettől. Az ügyvéd pontosan így állt ehhez a kérdéshez. Barátai, vagy a rokonai, vagy a legrégebbi ismerősei közül kerültek ki. Ragaszkodása akár csak a borostyán. Egyre nőtt az idő múlásával, tárgyától függetlenül. Minden kétséget kizáróan efféle kötelék fűzte Richard Enfieldhez, távoli rokonához is, aki a város jól ismert polgárának számított. Sokak számára megfejthetetlen volt, mit láthat ez a két ember egymásban, vagy milyen közös témáik lehetnek. Akik vasárnapi sétáik során összefutottak velük, arról számoltak be, hogy szótlanul baktattak egymás mellett. Láthatóan unatkoztak, és őszinte megkönnyebbüléssel nyugtázták egy-egy ismerős felbukkanását. Mindezek ellenére a két férfi a legnagyobb becsben tartotta ezeket az alkalmakat, egyenesen a hét fénypontját jelentették mindkettőjük számára, és nem csak más élvezetek elébe helyezték, de még az üzleti ügyeknél is valónak tekintették őket. Az egyik ilyen séta alkalmával útjuk egy mellékutcába vezetett London egyik forgalmas negyedében. Szűk, nyugalmasnak mondott utcácska volt, bár hétköznapokon csak úgy nyüsgött benne az élet. Lakói tehetősek voltak, de úgy tűnt, még ennél is többre vágynak, ezért kacíran közszemlére tették, mi mindenre költik bevételeik fölöslegét. A kirakatok hivogatóan sorakoztak egymás mellett, mint megannyi mosolygó, elárusító lány. Még vasárnap is, amikor pedig az utca elrejtette gazdagon díszített bájait, és alig akadtak benne járókelők, úgy ragyogott ki kopottas környezetéből, mint fákja az erdőből. Frissen festett zsalugát fényesített rész valamint általános tisztasága és színpompája azonnal megragadta a járókelők figyelmét, és elégedettséggel töltötte el őket. Az utca keleti oldalán, két házzal a sarok előtt, egy udvar bejárata törte meg az üzletek vonulatát, és felnézve az ember egy baljós épület utcára türemkedő oromzatát pillantotta meg. A kétszintes, ablak nélküli ház alsó szintjén mindössze egy ajtó volt. Fölötte az elszíneződött falon pedig csupán a vak homlokzat, és minden részlete, Hosszantartó elhanyagoltságról árulkodott. A mocskos, lepattogzott festésű ajtón sem csengő, sem kopogtató nem volt. Rendszerint csavargók húzódtak be a kapuhajba. Gyufájukat az ajtódeszkáin gyújtották meg. Gyerekek játszottak boltosat a lépcsőkön, Iskolás fiúk farigcsálták késükkel a dombor mintázatot és ember emlékezett óta senki sem űzte el ezeket a hivatlan látogatókat, vagy javította ki, amit megrongáltak. Enfield és az ügyvéd az utca másik oldalán bandukoltak, de amikor egy vonalba értek a bejárattal, előbbi felemelte pálcáját, és az épületre mutatott. Felfigyelt már valaha arra az ajtóra? kérdezte, mire barátja elően bólintott. Mindig egy felettébb különös történet jut eszembe róla. Valóban? De miféle történet? Nézett rá Atelson enyhe kíváncsisággal. Nos, a történet így szól, felelte Enfield. Éppen valahonnan a világ végéről tartottam hazafelé, hajnali háromkor egy sötét téli napon, és utam egy... Olyan városrészen vezetett keresztül, ahol szó szerint semmi látni való nem akadt, a lámpákat leszámítva. Egyik utca következett a másik után. Az összes lakó aludt. Minden utca ki volt világítva, mintha körmenetre készülnének, miközben üresen tátongtak, mint egy templom. Én pedig a fülemet hegyezve egyre jobban örültem volna, ha felbukkan egy rendőr. Egyszerre két alakot pillantottam meg. Egy alacsony férfit, aki jó tempóban haladt kelet felé, és egy nyolc 10 éves forma kislányt, aki az egyik kereszt utcából közeledett lélekszakadva. Útjuk, éppen az utca sarkon keresztezte egymást, és ekkor következett a jelenet borzalmas része. A férfi ugyanis lesem lassítva megtaposta a gyermeket, majd ott hagyta a sikoltozó kislányt a földön. Semmiségnek hangzik, de pokoli látvány volt. Az a férfi nem is úgy viselkedett, mint egy ember, hanem mint valami gonosz démon. Felkiáltottam, meggyorsítottam a lépteimet. Grabanson ragadtam az úriembert, és visszavittem az utcasarokra, ahol addigra kisebb csődület gyűlt a zokogó kislány köré. A férfi végig hűvös maradt, és nem tanúsított ellenállást, de olyan ocsmány pillantást vetett rám, hogy kirázott tőle a hideg. Az összegyűjtekről kiderült, hogy a lány családja, és hamarosan az orvos is megjelent, akiért a lányt eredetileg küldték. A doktor megállapította, hogy a gyermeknek nem esett különösebb baja az ilyettségen kívül, és azt gondolhatnánk, hogy ezzel vége is a történetnek. De volt egy különös körülmény. Az első pillanattól fogva ellenszenvet éreztem a férfi iránt, Akár csak a kislány családja. Ám ez érthető, az orvos viselkedése azonban megdöbbentett. Tipikus, jellegtelen gyógyszerész volt, meghatározhatatlan életkorú figura erős edinbörgi kiejtéssel, akiben nagyjából annyi érzelem szorult, mint egy skóddudába. De őt is Ugyanaz az indulat kerítette hatalmába, ami bennünket. Minden alkalommal, amikor a foglyomra nézett, láttam rajta, hogy elsápad a dűtől, és legszívesebben megölné. Tudtam, mi jár a fejében, ahogyan ő is olvasott az enyémben. Mivel a gyilkosság nem jöhetett szóba, megtettük az egyetlen dolgot, ami eszünkbe jutott. Közöltük a férfival, hogy akkora botrány csapunk, hogy egész London zengeni fog tőle. Gondoskodunk róla, hogy minden barátját és hitelét elveszítse ebben a városban. Miközben ezt indulatosan a fejére olvastuk, minden igyekezetünkkel próbáltuk távol tartani az asszonyokat, akik úgy viselkedtek, mint a megvadult hárpiák. Soha nem láttam még ennyi gyűlölködő arcot egy rakáson, és indulatuk mind erre az alakra irányult, aki bár megijedt, láttam rajta, mégis sötét, gúnyos hűvösséggel méregetett bennünket, mintha maga a sátán volna. Ha tőkét akarnak kovácsolni ebből a véletlen balesetből, akkor természetesen tehetetlen vagyok, mondta. Minden úriember el akarja kerülni a botrányt. Nevezzék meg az összeget. Nem kevesebb, mint száz font bánatpénzt követeltünk tőle a család számára. Látszott rajta, hogy legszívesebben faképnél hagyna bennünket, de volt valami fenyegető abban, ahogy körülvettük, ezért végül beadta a derekát. Ezután következett a pénz előteremtése. És mit gondol, hová vezetett bennünket? Ehhez az ajtóhoz. Előkapott egy kulcsot, bement, majd szinte azonnal visszatért tíz aranyfonttal, valamint egy csekkel, amely a kúcsbankban volt beváltható. Nem árulhatom el, kinek az aláírása szerepelt a csekken, Noha, ez a történet egyik csattanója. Legyen elég annyi, hogy nagyon jól ismert. Az újságokban gyakran előforduló névről van szó. Tekintélyesumáról volt szó, de az aláírás ennél nagyobb összegre is garanciát jelentett volna. Már ha valódi. Bátorkodtam felhívni az úriember figyelmét arra, hogy Gyanúsnak tűnik az egész eljárás. Elvégre ki az, aki hajnali négykor? Besétál egy alaksori ajtón, majd perceken belül visszatér egy másik ember szignójával ellátott, száz fontra szóló csekkel. Ő azonban ugyanazzal a gúnyos mosoljal fogadta megjegyzésemet. Nyugodjon meg, mondta. Megvárom magukkal együtt, amíg kinyit a bank, és kezüleg váltom be a csekket. Így hát felkerekedtünk négyen. Az orvos, a kislány apja, ez az alak, valamint jó magam. És a lakásomban töltöttük az éjszaka hátra levő részét. Reggeli után pedig felkerestük a bankot. Én nyújtottam át a csekket a pénztárosnak, és mint mondtam, minden okon megvolt, azt feltételezni, hogy hamisítványjal van dolgunk. De nem. A csekk. Eredeti volt. <Szor> – Ugyan! – hitetlenkedett Atelson. – Látom, hogy ön is ugyanazt gondolja, mint én – folytatta Enfield. – Igen. Csúnya ügy. Az a férfi igazán visszataszító alak volt, akivel senki nem vállalna közösséget. A csekk aláírója viszont a társadalom krémjéhez tartozó nevezetes személy, sőt, mi több... Akár csak ön. Leginkább jótékonykodásáról vált ismerté. Zsarolás. Nem tudok másra gondolni. Egy becsületes ember így fizet meg egy ifjúkori ballépésért. Azóta csak úgy hívom ezt az épületet, hogy a háza. De még ez sem ad magyarázatot a történtekre. Távolról sem, tette hozzá elmerengve. Merengéséből Aterson váratlan kérdése zökkentette ki. És azt nem tudja, hogy a csekk kiállítója itt lakik-e? Az lenne a logikus, nem igaz? Felelte Enfield. De történetesen tudom az illető címét. Valamilyen téren lakik. És soha nem kérdezte erről a helyről, tudakolt Aterson. Nem. Annál tapintatosabb vagyok, válaszolta Enfield. Nagyon óvatosan bánok a kérdésekkel. Túlságosan hasonlítanak az ítélkezésre. Feltenni egy kérdést olyan, mint elhajítani egy követ. Az ember nyugodtan üldögél egy domtetőn, a kő meg csak görög tovább. Eltalál másokat, aztán egyszer csak... Fejbe egy kedves, jóra való figurát, akire sosem gondoltunk volna, és a családjának végül nevet kell változtatnia. Nem, uram. Van egy szabályom. Minél furább valami, annál kevesebbet kérdezek. Remek szabály, mondta az ügyvéd. De a magam szakállára azért vizsgálódtam egy keveset, folytatta Enfield. Ez az épület alig hasonlít valódi házra. Nincs másik bejárata, és senki nem használja ezt az ajtót, csak nagy ritkán a már említett uri ember. Az emeleten van három udvarra néző ablak, alul viszont egy sem. Az ablakok mindig csukva vannak, de tiszták. A kémény pedig általában füstöl, tehát valaki biztosan él itt. Mégsem lehetek teljesen biztos a dolgomban, mert itt olyan szorosan állnak egymás mellett az épületek, hogy nehéz eldönteni, hol kezdődik az egyik, és hol ér véget a másik. A két férfi egy ideig szótlanul lépkedett tovább. Majd Aterson törte meg a csöndet. Enfield, ez igazán jó szabály. Igen, magam is úgy gondolom, felelte Enfield. Mindazonáltal van valami, amit szeretnék megkérdezni, folytatta az ügyvéd. Elárulná, hogy hívják azt a férfit, aki megtaposta a kislányt? Nem látom okát, miért ne tehetném, mondta Enfield. A neve Hyde. Hümmögött hm. Aterson. Hogy néz ki ez az alak? Nem könnyű személy adni róla. Ránézésre rögtön az az emberben nyomása, hogy valami nincs rendben vele. Van benne valami visszataszító és utálatos. Sosem találkoztam még senkivel, aki ilyen undort váltott volna ki belőlem. De nem tudnám megmondani, hogy miért. Van benne valami torz, mint egy nyomorékban. Mégsem lehet egyértelműen eldönteni, mi nem stimmel vele kapcsolatban. Rendkívül szokatlan a külseje, ugyanakkor nem tudok semmi rendkívül itt megnevezni rajta. Nem, uram, képtelen vagyok személy adni róla, és nem azért, mert cserben hagyott a memóriám. Úgy látom magam előtt, mintha itt állna. Aterszon egy ideig ismét szótlanul sétált, láthatóan az elhangzottakon töprengett. – Biztos benne, hogy kulcsal ment be? – kérdezte végül. – De kedves uram! – kezdte Enfield meglepetten. – Igen, tudom – mondta Atterson. – Tudom, hogy különösnek tűnik a kérdésem. Az az igazság, hogy csak azért nem kérdezek rá a másik fél nevére, mert tudom, kiről van szó. A megfelelő embernek mesélte el ezt a történetet Richard. Ezért, ha esetleg pontatlan volt, most még kiavíthatja magát. Igazán figyelmeztethetett volna, felelte a másik némi sértődöttséggel a hangjában. De mindent pontosan úgy adtam elő, ahogyan történt. A fickó a saját kulcsát használta. Sőt, használja a mai napig. Ugyanis alig egy hete a saját szememmel láttam, amint bement azon az ajtón. Atterson nagyot sóhajtott, de nem szólt semmit. Fiatal barátja pedig azonnal folytatta, újabb tanulság, hogy jobb, ha az ember nem fecseg. Szégyellem magam, amiért így eljárt a szám, egyezünk meg abban, hogy soha többé nem hozzuk szóba ezt a témát. Szíves örömest, mondta Atterson. Kezet rá Richard.